Піп відчинила двері і подивилася вниз. У Джейсона Белла була ліва трубка. Куплена за готівку, не прив'язана до неї чи раві, якщо тільки хтось не знайде телефон. Але не знайдуть, вона його знищить. Піп схилилася, торкнулася холодного пластику, натиснула центральну кнопку, зелений підсвічений екран світив їй у відповідь, батарея ще була. Піп глянула вгору, і ледь не розплакалась від полегшення, подякувавши місяцю. На екрані був час, 18 годин 47 хвилин, і все. Вона була в багажнику тієї машини днями, у тому підсобному приміщенні місяцями, у скотчі, роками, а все відбулося менше, ніж за три години. 18 година 47 хвилин. Звичайний вересневий вечір із рожевим відтінком у небі і прохолодою у вітрі, а позаду – мертве тіло. Піп відкрила меню, щоб перевірити останні дзвінки. О 15.51 цей телефон отримав дзвінок із безідентифікатора від неї, а перед цим телефонував на її номер. Телефон усе одно треба буде знищити через цей зв'язок між нею і мертвим чоловіком на підлозі, але ось він, її шлях до Раві до допомоги. Піп набрала номер Раві, але великий палець завмер над кнопкою виклику. Вона стерла його і замінила на домашній номер Раві. Так краще, менше прямих зв'язків, якщо навіть знайдуть цю трубку. Але не знайдуть. Піп натиснула зелену кнопку і піднесла маленький телефон до вуха, дзвінок. Тепер лише у слухавці три гудки і клацання шурхіте. «Алло, Сінг, слухаю», – пролунав дзвінки і високий голос. Це була мама Раві. «Привіт, Нішо, це Піп», – сказала вона, голос хрипів на кінцях. «О, ось ти де, Піп, Раві тебе шукає. Як завжди переживає мій маленький чутливий хлопчик», – засміялася вона. «Чула, ти сьогодні в нас вечеряєш?» Мохан наполягає, щоб ми грали в артикулет. «Він уже забронював тебе собі в команду, уявляєш, м?» ем? Піп прокашлялася. «Я, мабуть, я сьогодні не зможу. Дещо сталося, мені дуже шкода. Ой, шкода. Все гаразд, Піпе, ти якось дивно звучиш». «А, так, ні, все нормально. Просто трохи застудилася, ось і все». Вона шморгнула носом. «Ем, він там, Раві. Так, так, зараз буде, секундочку». Піп почула, як вона кличе його ім'я, і на тлі віддалений звук його голосу. Піп опустилася на Гравій, очі затуманилися. Ще недавно вона думала, що ніколи більше не почує його голосу. «Це Піп», – гукнула Ніша, і голос Раві став ближчим, усе ближче і схвильованішим. Шурхіт, телефон переходить із руку руки. Піп озвався він у слухавці, наче не вірив. А Піп затрималася на мить, всотуючи його голос, впускаючи його додому. Вона більше ніколи не сприйматиме це як належне. Піп, повторив він голосніше. «Так, це я, я тут». Важко було вимовляти слова крізь клубок у горлі. «Боже мій», сказав Раві, і вона чула, як він гупає сходами до своєї кімнати. «Де ти, чорт забирай, була?» Я тобі дзвонив годинами. Твій телефон одразу скидав на голосову. «Ти мала бути на зв'язку». Я дзвонив над, і вона сказала, що ти навіть не заходила до неї. «Я щойно повернувся від тебе, перевіряв, чи ти вдома. Твоя машина вдома, а тебе нема, тож твої батьки, мабуть, я тепер хвилюються, бо думали, що ти зі мною». Я буквально за мить вже збирався дзвонити поліції, Піп. «Де ти, чорт, забирай, була?» Він був розлючений, але Піп не могла не посміхнутися, притискаючи телефон ще сильніше до вуха, ніби так могла наблизити його. Вона зникла, а він... він шукав її. «Піпа?» Вона уявила його обличчя, суворий погляд і піднята брова. Чекає пояснень. «Я, я тебе люблю», сказала вона, бо завжди казала це замало, а це було важливо. Вона не знала, коли востаннє це говорила І якщо скаже ще раз, це теж не буде востаннє Я тебе люблю, вибачи Раві затих і подих змінився Піп, сказав він, уже без жорсткості в голосі Ти в порядку, що трапилось? Щось не так, я відчуваю, що сталося Я просто не пам'ятаю, коли востаннє це казала Вона витерла очі Це важливо? Піпе, сказав він, повертаючи їй рівновагу «Де ти? Скажи, де ти зараз? Ти можеш приїхати?» – попросила вона. «Мені ти потрібен, мені потрібна допомога». «Так», – відповів він твердо. «Я зараз приїду. Тільки скажи, де ти, що трапилося? Це пов'язано з ДТ? Ти знаєш, хто це?» Піп подивилася на ноги Джейсона, що стирчали з дверей. Вона шморгнула носом і зосередилася, повертаючись назад. «Це я на грін-сцен?» «Це компанія Джейсона Белла в Кнотті Грін. Ти знаєш, іде це. Чому ти там?» Тепер його голос став вищим, розгубленим, просто. «Раві, Раві, я не знаю, скільки ще протримається батарея на цьому телефоні. Ти знаєш, іде це. З якого ти телефону дзвониш?» «Раві, так, так – відповів він, – тепер теж гучніше, хоч і не знав, чому. «Я знаю, знайду адресу». «Ні-ні», – швидко сказала Піп. Вона хотіла, щоб він зрозумів, не по телефону. «Ні, Раві, не можна добиратися сюди за телефоном. Ти маєш залишити телефон вдома, добре? Не бери його з собою, не бери». «Піп, що? Ти маєш залишити телефон вдома. Зараз подивися маршруту Google Maps, але не вводь грін-сцену пошуку ні в якому разі. Просто подивись на карті. Піп, що відбувається?» Вона перебила його, щось іще спало на думку. «Ні, зачекай». «Раві, не їдь великими дорогами!»